bere egia, ekintaekin bilatzen ditu saiatze hortan ezin gelditu jakintza eta argia jakintza eta argia bide hilunak nek ez aurkitu lege berriak noiz baiter ditu hortan jokatuz bizia hortan jokatuz bizia za dugu ezagutu aldatzea, Naturarekin bat izan eta harremanetan sartzea eta indarrak ongi errotuz gure sustraiak lurrari lotuz, bertaikan ira hauteak, bertaikan ira hautea, gudaz baietza sortu zukazio alegetza tartuz, beti aurrera joatea, beti aurrera joatea. Ez da du kana kongioidaki eukitzea zein deona bere premiak betenairikan beti bizidagi Gu ere zerbait bagera eta gauden tokitik hemendik bertan saia zen ikusten saia zen ikusten ametxeroak bazterturikan sasi zikinak behingo zerr eta bideon bat aukeratzen bideon bat aukeratzen piak eta bejogeita meretzi dira Xabigleen kantu klasiko eta. unekin hogeiteraz um, dezagune laste helisien txasageta izanen dela gure gomita, esu er joetan dugu prehaeta arekin aipatuko dugu aurtengo Durangoko azukaren edizio berezia sarean raganen den edizio hau eta baita ere mailatzeko aragittalpenak aipatzeko baliatuko dugu berekin, Bainaan orain segidan bejiak zurekin pantsikajan bere. 是 euskaraldiaren azken eguna da gaur eta ekitaldi bate eginen da euskaraldi balorazioa egiteko goizuntan, hamekontan, bilbon jakinala ere, kasik euntalargoi mila pertsonek parte hartu utela euskaraldi hontan euneko iroro goita amazazpik izene mandute ahobizi gixara, euneko goita iruk, belarri modura euneko iroro goita biak mazteak dira, eta e, kasike eren batentzat, lehen parte hartzea izan da Euskaraldian. Atzo ere Euskararen nazioarteko eguna ospatu da, eta kari haortarat animazio desberdinak izan dira ikastetxeetan, aranola Larzabaleko Manelz Erdodentzietzart kolegioan. Han izan gira egun osoko ospakizuna segitzera, e, brebeta Euskaraz pasatzeko eskubidea ere aldarikatu dute ikaslene lekukotasuna kentzumen ditugu 8ak ditan Bosteun euroko isuna galde du prokuradoreak atzo kafa dialo ekintzailearen kontra, miarritzeko lan egrez izen ahaztistaren kontra manifestaldia egin zuen, gehezazpi gailur betean, 2008ko agor ilan, memuar epartaz elkarteko presidentea da kafa dialo, eta uh, jazahaldi edo errebolta leporatu dio prokuradoreak bosteun euroko isuna galdeinez, abokatak berriz, Suditze eskatu dio epaitegiari deliberoa urtarrilaren 14an. Eta mila behatziehuneta urogeita haajekoa benduaren hiruko uh, behatziak eta berrogeita ha ziren burgosko prozesua hasi zelarik Euskal Egiko Historia Espainiakoa eta belaunaldi oso baten bizia markatu uh, zuen epaiketa unek. Hauzitegi militar batek etako haaseikide epaitu zituen seientzat prokuradoreak eriotz kondena galdeginez, Hortik mogimenduak piztu ziren munduan zehar uh, akusatu uen sustenguz. peio etBG inxart idazle eta idazle eta historialariak garaiko giroa eta auuziren garganzia azpimatu digu. Fiskalak eskatu zuen heriot tzigboja haientzat, askiak jagia zen egoera, eta eta kanpotik ere kriston uh, sustengua... Piztu zen eskatzeko bejusttuki herrio tzigohak beak izanmet zizen, Bokosko autzio hori gara jaxako militanteen duuetan egoiten da ahi izuri bat bezala, eh? denak implikatuak baitziren mugimendu haktan, eh? enbatako militantez horiek ikar aldean, adibidez, denak murgilduak ziren dinamiko hortan sustengu komiteak animatuz, manifestazioak antolatuz, ez da daida publikoak ere antolatuz, Parixen, Tolosan eta Euskaletxe guztietan uh, mugimenduak ere antolatzen ziren. Tutu zeste beste momenturik izan denik Euskal Herriko historian, olako uh, uh, oi bat ukanduenik eta olako eraginak, Uh, Hukandituenik, uh, ben ondo abertzaleari begira, adibidez, orduan da, izan da, zinez momentu biziki, biziki importantea. Tuela, berrogoita ama urteko hauzia beraz, uh, Frankismoaren kontrako mogimendoa, piztu edo berriz bultzatu zuena. Eta krask, soinua dokumentala uh, plazaratu nahi luke hander iriarte film zuzendariak, tortura kasuetaz uh, tratatzen duen uh, dokumentala da. Donostiako zinemaldian xaristatua izan dena, helduden urtean filmatuko daba, inan crowdfunding kanpaina bat zabaldua dute uh, dokumentala egina alizaiteko, uh, sortziak eta ditan, sehetasun guziak emanen dauzkitzu Bestalde, Jean Castex, franziako lehen ministroak atzo eman ditu sehetasunak elduden txertatze kampainaz, hau irufasetan eginen da, urtagilan lehenik erretzatzen eta etxetako egoileak eta langileak txertatuak izanen dira. Otsailetik udabihirat agiskuka suan diren pertsonak eta begoita amah ugtetik goragokoak eta udabihetik landa nahi duena joitenalko da txektatzerat. Hauek ungirik izanen dira, egu behiko eta ugtatxez, geienik sei heldu main inguruan aholku hori ere emandu lehen ministroak atzoko ager aldian, aurrak kondatu gabe sei heldu. Bukatzeko alerta horia piztua dela jakin, aize ufadak, euria azkajak, eta orzantzirisku baita ere itxasbaztegian, uain handiak alerta ostirale egun osorako piztua du Meteo Frantzek, berrizail nagusia goita-boz uh, minutaren burian. Sortiak eta ditan, sarri Sahiak te bai, panxika eta sortziak eta bos ditugu orain um, goizbehi saioan gure gomitaren tenorea da. Durango koazokaren edizio berezia biatzen da gauk. Behoi tamor edizioa, aurten osasun egoeragatik erakusmainik mainik ezta izanen landako gunean, den da bichtu albaten bidez emanen dira salgai xal, eko izpen guziak. Edizio berezia hau aipatzeko gurekin dugu estudioetan Lucien Etxezak eta Egunon. Egunon maizita, Egunon guziari. Lucien, n'o isa ashi sinen su durangora joa iten? Ipaxaleti gara yekhtan bakaxa sinen? Eze, uh, eze, uste dut, emengo eskoltzale batzu joiten ziren, uh, eta, bon, bakizu gertakari uh, durangoko azoka abenduan gertatu zen, eta oestean, haipatzen zen burgozeko hauzi horren inguruan, ere iragantzen uh, normalki bezala azken batean, eh? naiz mobilizapen handiak baziren, eta markatuko oso binan aktualitatean hor nahinuke horritarazi, Gisela Limi, orten hilden abokatu hori burgozeko hor abokatu izan dela, eta, eta ere, orduan, euskal irratiak izan baziren, berbada erreporta berezibat montorin eginen zutela hor uh, donostiako behil kontzula alemanar behitu aizan baitzen eta montoriko apesetxean gorde zen, eskapatu zen eta herritarek berritz uh, berritz eleman zuten apesetxerat eta gerostik, ordutik dutik, desa gertu zen erriteko hor zehideartzen kantuak egindu emezela basa burian montorin uh, salbatu dela, bukoseko hausi horiek eta uste dut horiek nahen Nuen, ma, bakatu benan, hori ere susendu eta gehitu behar badar, hori, Durango-ko azokari, hori eskoa laktualitatea beti lotua izan da, eta Brexeski hori juten hori eta urte, hori urte bakarra izan da, nun azokarik ez den izan, zen aurten izan beharko zen berrogoita mas garrena, eta estapenetik, hainitz kanbiatu dela azoka, hori da bere hala errameher da, eta hori bon, lehen kalostrapean zen, erizaren ater behortan, gero, merkatu... Hotsortan, gazte ginen harik ez ginoen hotsaren beldurrik, oiko, eh? irratitako gaztek ere hori badakite. <laughs> eta, bon, gelostik gauzak profesionalizatu bezala dira. Eta aurten, ez dak, miakulua den edo mundu virtualean sartzeko okasionean dia, dena beraz internetekin egiten da urrundik. Ez dak, eta dinekoek hori hanbest egiten duten, Menan gazten dako eta bereziki egun, gazten eguna edo eskolen eguna baita durangon, eskaintza virtual, gaitza egiten da. Mm -hmm. Ba, duzu berbadak eskauri, haipatu duzuna, zaharrentzat eta berba ez dela hain irigegarria, zuek nolan antolatu zisteak gitaletxeetan? Eh, zu mail ikasun behar da gure adinekoetan zahar hitzoriztu maiite eta adinekoan adine, eh, ederra ez bain bada ere. <laughs> Bo eh, bon, eh, orduan nolanolatzen ginen aski konplikatua zen. ejan eh, bon. behar da bon, eh, ElKek eh, bainaako ElKJ hori zen eh, eskual editorre bakarrak haseki iparraldean eta eremaiten eh, ziren ma, elkarreko mainan betik egiten den bezala funtxant zer nahi hemengoen liburuak bat ziren, eta guk aldizkari batekin hasi ginen, eh? maiatz aldizkaria eta e, liburu berriak ere, ere maiten genituen, bo, kartoin bat zutan berkizu ba, durango beti da parkatzeko, euria, hotza e, karpa ondi bat egintzuten denbora batez, oiko landa gune hori Uh, landa izenak izanak berak erakusten du, landa batzu zirela hor, uh, ahtoa ba ere hiten zen den buran, eta huay, durango biziki giri hondi abidakatu da, eta hor, uh, ez da yeah. <laughs> etxe hondirik baizik, eta nahiz basehi etxe zahar bat hor berberda izan bat zira durango nik usur mm -hmm. landako gunearen onduan, eh? Bo, hor, uh, Arrunda bedaz profesionalizatu da eta orai biziki xeriozki uh, merkatu handi baten itxura hartu adu Durango Koazokak. Mm -hmm. Profesionalizatu dela, errandu zu, ez dakit uh, bederen uh, profesionalak diren artistenzat badalekua, denentzat badalekua Durango Nurtegusiz? Ba, hori da Piskanaka nahi batuzu hastapen zen uh, eskolarazko liburuak eta diskak ere bakizu. Hori Piskat ahantzia diren uh, LP horiek ehoita mahiru eta bortitzurikoak uh, lehen eskualmusikak hor agertzen uh, ziren. Gero jinda Piskanaka nola erran no, horrein jinnak diren arte. Bistana musikak zuzenean egitea, bendezeko plateruenea da lehengo goa <laughs> abere hiltokia, abatuak hori zen, eh? eta <laughs> osadabiskabat, eh, mataderoa egiten dutean, eta hor, hor egiten dira ikusgarriak, gero ere e, Liburuen erakusteko ahotxenea izeneko gauza hori asmatu da azken urteotan hotan, hor e, mintzaldiak egiten dira, liburu aurkezpenak eta bada ere beste sala ofizial bat, hor urte guztienz gaibat hartzen baita Durangon, e, eta horren inguruko, eta kanpoko gomitak, horren izan, poloniako gomitaak eta oksitaniakoak, eta horren behin jeintziren, eta horietaz hitzaldiak bat dira eta ekitaldi ofizialak ere funtsian bihar edo egun bendean bakatua txaldeko seio honetan eginen dena. Horreginen da beste molde bat zen eh? Bon, o, profesionalismoa horretan dilarik ere diversifikatzio hori bada eta ere badira dira hori ganezake beti presoan aldeko manifestaldiak eta hori batakizu. Aztapenetik eskoal presoak hor dira beren kartzeletan, atzeatzen, jalitzen, sartzen, hausiak bidian beti.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 ahantzik, pesta giroa da, ere, ostatuetan jendeak utzatzen dira eta hainizende bada barnean zeuraz ere, azokaren bisitatzen, edan kampuan ere, eta giro biziki goxua da, hala ere, mondu eskoaltzale horren agerpen handi bat, eta hori da, neztuko, eztuko hantzi behar erraiteko, durangoko azokak duen alde edegena eta hunki gerriena, ere nunbit, da, eskoararen ofizialtasun zerbait hori agertzen dela, toki gutitan ikusten dela. Hum, hum. Baie, euskarraren zat, euskal kulturarentzat beti jaiten da, eduranko biziki gaxantzitsua dela eta zakit COVID izugiteunek ze kalte eragindizkio zure ustez? Ai, hor, oh, ah, minian min sartzen ah, zira stak, eta da oh, geda, oh, liburu tegiak etxidirela jakina da, azokaguziak desagertu direla, boa, niz sobera bestetaz bintzatuko menan eman dezagon, hor aurten uh, maiat, boa, bat gira, hal eh, gutirekin, gure diruitu gira dira eskoalkultu erakundearen laguntza bat, eskoarabren erakunde publikoaren, beste laguntza tipi bat liburu bendako, eta kaltze erondiak dira, Az, azokak eta librutegiak etxita, eman dezagon, gure budjetaren egonetik berrogoiak galtzen dugula, ordean hori, badakizo, imprimiria pagatu behar dira, alokairuak uh, gelentzat, eta orduan uh, urte biziki txarrada eta egia da, durangon bohen txatzen dira, ikusten den bezala, normalitate zerbait eskaintzerat, menan bohen zulek badakite, eh, virtualki denak eskuararen alde direla, eta liburuak erosiko otedituzte, zenta ramberda, uh, azoka virtua luntan, liburuak manatzen ahal direla internetez, eta uh, postaz ukeiten uh, ahal direla etxen, eta Egan behar da, Durangoko azokak gerediaga elkarteak egiten duen eskaintza da. Liburu, uh, liburuak arat salgai emaiten dituzten elkarte erakundeeri. Beraz, urririk uh, egiten dutela salketa hori, salbo ehunetik hamabia txikitzen dute eta gazt, postako gastuak bere entzatak txikitzen dituztela, berek eginen dituztela. Boa. Orduan, uh, jendek nolako urratxa ginen dute, eskuara sustengatzea gatzea beti gauza teorikoa da, batzuetan denak aldegira da, ahal bezera laguntzen dugu eta soxar sartu behar delarik, behar da beste gauza bat Hala ere, enuke emengo liburu tegieta ere kalteik erakutsi nahi, zenta liburutegietan erosten ahal liburu berdinak orduan jendeak behar bad erretxako erosiko ditu hemen liburu saltokietan horrik idekiak baiitira jonden hastiak eroztik, ezta eh? mm. antzi behar hori, urats heegu berriiko pari horietan ez aanttze eskolarazko liburuak bizton da mm -hmm. preditiko batso egin na gure liburuak hoennak direnik gaindan da. bergoa berrua... bon, uh, mm. fit bidde ipatzen alko sinituzke mailatzeko gitalpenak? Uh, bon, Txartzen gira eminen uh, lanen uh, bo Aldizkarri bat egiten dugu, beti maia tizionekoa beti bezala egiten dut interesada, gauza ezberdin hain izbat direla. Baina ez dugu, Xabier Zubelet, Marikita Temboren, Erika Dichari, Itxarri, Itxarro Borda, eta Txuminpegien holakoen lanak bat ditugula, batzuekin. Gero, liburu berrietan eminen, basena nafartaren omen ezberberda raipatu behar okay? nuke. Pierre Estrundaien liburu berri bat atela dugula, modi warren indareez me O amikikuustaren alta maiiten nuen nor polizi nuela bat eta urruan dugu ere aktualitatea hor esko algirikoa serotiak sort organinistorio bat halatzen daku eta hanan bizi den ere Joseba aukenenak hala or, baan izeneko ipuin uh, aski politakoa bad dira gazteliaturaan kokatzen ahal direnak baita ere Odo nobliaren askatasuna liburu hori eta poesia amaite duten enttzt eta baddakizu hemen mailatzen horikustengo berezi egiten dugu poesiari hor badugu Luisan gilzu xarra tajaren bizi zilipurtak, poema bildu ba busi eta orioko, plazkipuzkoako marisa arrua barrenaren eskutuandagoen hare. Mm -hmm. Ema zte baten gogoetak bizi hariburuz, bo, beti aberazgarri direnak denentzat. Eskertzen zaitugu, Lucien Entxezarri eta maiatzeko argit alpen oieka orkesturik eta zurekin ahipatu baitugu, eh, durangoko azokaren edizio bereziau. hau ba. mintzatzen halko gintaizke, bainan... Ba, ba, eta ba, ni bezalako kalakariekin ez da eixe emoztea, min, min zientziaz. Leska, gelizia. Bon, agur, guztiari. Agur, besta liagte. Ba, Mila esker bai. Beraz ara, eh, ten horera elduagira orain, baina jakine durangoko azokaren eh, denda bichtuala atxamaiten alko duzuela sarean. Hortan agurtzen zaituztenik eta laste jarte. Euskal irratiak guntu eus, Euskal irratien Amikuzeko irratia eta irulegiko irratia amarrak arte elgarrekin.